Horrein bai, tertulia abiatu behar dugu. Azken urteuetan genetika hitza iaia ia egunerokoa bilakatu da. orain urte batzuk oso arrozaz ezeigun teknika genetikoa, baina gaur egun jakima dakigu, etorkizunean hainbat eta emaga isotasun sendatuko direla, arlo horretan ikerkete aurrera egiten balin badute. Genetika bestelako izak ere karri ditu, klonazioa esate baterako, eta horrek arazoetikoak ere agerian utzi ditu, baina hori baino gehiagoa aztertu nahi dugu gaur tertulian. Nora geramatsa genetikak, giza azterketak, noren esku du gure geneen informazioa? Zer egingo da hoiekin guztiekin? Zertarako erabiliko dira? Ba batez boteprantoan burura datorkigun galdera sorta da hori, baina gehiago ere izango da noski tertulian zea. Aitzakia honek emango digu, Giza gizahenean jabeak. Estatu batuetan aspaldiari ari dira gizahenomaren sekuentzia lortzeko lan egiten. Lan zaiaetan eketxua da, baina ari da emaitzak ematen. dira batez ere hori lortu nahian lanean ari direnak. Batea, laborategi privatu bada. Eta bereien asmoa zera da, gizahenomaren sekuentzia lortu ezain pronto hori patentatzea. Bestea, gizahenoma proiektua da. Eta beraien ustez, lortzen den informazioak publikoa behar du izan. Ba tertulian gaur Gaionek dituan aria ezberdinak aztertzeko Laura Mintegi eta Jaizos Mari Mujika ezaguna ezagun aditzuena. Arratsaldeon Laura. Bai, arratsalean. Bilbon ondo. bai, ondó ondó, bai. Jaizos Mari Mujika Donostiakoan arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz zaude Jaizos Mari? Erdi pordi. Erdi pordi. Gripea garrapatu <risa> du Laura. Eh, des, ni ez, ni ana garrapatu, ez? Baina zer... Jaizos Mari bai. <risa> ah, bai. Bai, bai, bai. Erdizka, erdizka. Arrapatu, arrapatuna janeo segika eto zerbait. Ea nor kiro bazten du Asier foia ondo ere gurekin da Bilbon behar du genetika irakaslea, Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza Fakultatean, Asier Arratsaldeon. Keixo Zer moduz zaude? Ni ondo, ondo. Ondo, griperika inguruan. Bueno, apostekoa da. Eta Pedro Otaegi Barcelonaan terapia genetikoari buruzko ikerketan ari da, han Barcelonako laborategi batean, clonazioari buruz egin zuen tesia eta Doliren aita izan zenak Ian Bilmutek zuzendu zion tesiori gainera. Pedro Arratsaldeon. Arratsaldean. Ondo zu ere? Bai, bai. Bueno, asteko eta ondo Iruza Masezue, Jaixus Mari eta Laura Ikerlariei hau zabatzu kargetzeko eskatuko diet Guaino, beto azaloko dutelako batez ere Asko zere bai, Gizak genomaren sekuentzia ipatu dugu Jakin egen ukez zer den hori Erreiskontatzeko aukerari bal, baldin badago bintzat esate baterako hasier kontatzeko Bai, bueno, hor e, gizajenomaren sekuentzia bada, bueno, da denok daukagula gure zelula guztiek informazio genetikoa daukate eta informazio genetik hori kodetua dago lau bazetako segida batean, ez? Eta orduan, eh guk 4 bazetako ze, segida hori erabiliz, lau bazetako hizkuntza hori erabiliz, ba daukagu gure informazio genetiko osoa. Orduan, e, gaur egun saiatzen direna gizajenoma proiektu da gizakiok daukagun informazio zein den eta base segida hori jakitea zein den. Eh e, ze base dauden eta modu horretan jakin genezake zenbat gene ditugun eta gene bakoitza eh zertarako edo printzipioz bai e, zertarako balioko lukeen, ez? Ze produktu sortuko luke eta ze funtzio izango luke, ez? Hori izango litzateke hasierako ba, gauza nolabait modu erraz batean esateko, ez? Uh -huh. Zeintzuk diragune honetan ikerketa genetikoaren helburuak. E, arlo horretan printzipioz e, erabat e, aspektu deskriptiboak dira nagusi, eh, da, orain arte finkatu egin dena da e, sekuentzia esagutzea. Bai, eta ondoren hurren e, guurratzak izango dira behin sekuentzia ezagutota ba finkatu zenbat gene dauden geneak non kokatuak dauden eta ondoren gene bakoitzaren funtzio ezaguttzea. bai funtzio ezaguttzea zelulan zertarako balio duen, zertarakoen ez duen balio eta baitere e, azkenean ba, gen baten defizientziak zein nolako patologia sort dezaken eta baitere, patologia ezagututa ba, jakin genezake baitere e, generin nolakopon daitekeen eta olako or aspektuak ez. Laura, Jaixos Mari, pederok eh, imaginatzen dut oso gertutik diziduela guztia, baina Jaixos eta Laura, eh, nola ikosten duzu ezuek gai hau? Osa urrutikoa egiten zeizu, eh? Osa <laughs> urrutikoa? Eh. Bueno, eh, agosa bada zintzilariak dakitena eta beste agosa bada literaturak eta zineak erakutsi degutena, ez? Ordoan bat ez ere zintzia fikzioa da guke, guke eta gehienok ikusi duguna eta guzti dut batetik bestera izu arrezko dagoela eta exagerazio handia ere bai, ez. Orduan sehatzea ez dakigu noraino aldu daiteken zientzia zer egiteko ahalmena daukan eta eta ez noraino den beste guztia ba imaginazioa edo fantasia, ez. Beraiek esan berdegute ser se puntoteraino lugea itezken, ez? Ni pentsatzen dut zientzilariek zientzilari diren einea mentzat ez dute jakinko koizientzia noraino iritsi daiteken eraztarramatik igual izango dute Pedro Zubalakiz onorri ditzaitekean zuela na, zuen ikerketak norainoramango gaituen. Eh, hombre, ori, horra eh, da zu bat oso oso arrazo handi eda ondo da, ba guk eh, informazio jasotzen dego, ez? Eh? Gureki ikasten. Ta ben gauzat ikasten duguenen, hori ba, ba, zate bateako ba plazan jartzen dego. Jartintasun hori. Ordun guk hor kontrola galduiten iten dego. Eta guk ez da kiu, jakintasun hori informazio hori zenek erabiliko duen zer egiteko. Hor e, duen, nora eramango gaitu zientziak hori ba, ikusko dugu, nora ba, baitea eramaten gaitunen. Baina ez hori zeiten dren lako, zer baizik eta e, nor baitek informazio hori jasotaz zeiten dren lako. Horreztago... Or, Ni horrekin jazotago uste izatoz, eh? Eh? Ni horrekin ez da hori gustizadoz. Eh, nahi dut zientzilariak ez du e, ikasi egiten jakintzaren interes soilez eta gero ez dakiz zertarako erabiliko den eta nork erabilliko duen. Gaur zientzilari gehienek egiten duten ikerketa norbaitzuk zerbaitetarako? Bai, ori... interesatzen zaielako bideratutako iker... bai, ikerketa da. Hori bai, hori bai. Baino e ahori izan leke ba oso oso ona, ez? Zurtarako eh, izan egiten zen zure lana izan leke oso ona. Baina gain informazio hori jasotze Ja, beste edon hor etordik, eh? informazio hori erabiliz, beste gauza bat eh, eh, eh, ba e bat zu ados ez badenen ez dautenekin, ba, ehindaike. Ta inungo kontrolik. Baino informazioa ja publiko da inungo kontrolik. Ese es. es, es. Osea, men ba, legiz que legezbitarte edo, edo eztaiba etika eh, etika moral eh, arraza batzukati ba osea batzuk debetekatuen baino ezta estetosorr ez ez xe ikusten hori eh susunen ere hasi horretik hasier eta biok erritu gara horretaz <gül> eta bueno berak eh, defendatzen zuen bazientzileriek nolabai badutela kode deontologiko bat eta bueno be, badakitela ze punturaino aldu daitezken edo noraino eta ni aipatzen eh, dion Bazientzialariak eh zientzilari atzetik politikaria daudela eta nolabait beraiek egiten dutela, claro, gero claro. erabilpen praktikoa, ez? Dai. Orduan agian bazientzialari batek eh euki e, dezake jakin minagatik, gehia gojakin nahia eta ikertu nahia, baina gero agian zuk esaten duzuna zuzena da, ez? Gero ez dakizu ze nolako erabilpen egingo den, Einstein daukago adibide erresa argia, ez? Oda, berak indar atomikua deskubritu zuen, eta konturatu zenean zenolako erabilpen gaiztoa egin zen horretaz, ba, ba, damu egin zen, ez? Oduan, eze puntutara guk ez dakik guk, guk galetzen zen, zuek badakizue teknikoki dakizuen gaur egun posiblia den zintzia fikzioak erakusten digun hori egitea ez kausa batzuk baita beste batzuk ez. Adibidez, e, e, gizaki bat e, klonatzea o zera, nahi naiz e, gizon bat klonatzea gaurhoneen ba posible da. Guain, debekatuta dago ta estenik inor ez hautzen, hori ba, egingo duenik. Guain, posible da biologiko ki hori eta baldaki unolaen, ba, bai. Adibidez, gerris batez. ez? da ta taingo, ez taingo danik. E, ez da, goza ba, egitolako gauza, bai, bai, bai, bai, ez da, et, ba, terapia genekak ten egin gauzak, ez, ba, adibidez, gu e, gure taldea edalana iten e, diabetesen. Mm Hor -hmm. e, dut, ba, diabetes askotan gertatzen da, e, diabetes tipo, ba, to, insulina ez dauken ba, gertatzen da, zure gorputzez da gauzi insulina naiteko zati, pankraasko e, zelulak, ba, hiliten die. Hor dut, gu, gu egin ba, bueno, ba, Bai muskuloko zelulako, bai gibeleko selulak modifikatu eta eh ordun zuzea gauze ba zure muskulo hori erabiliz insulina egiteko o zure gibela erabiliz insulinaa egiteko hori zientzia filtzial ba, ba, ba, ba, da bai baina hori ere hemendi 5 10 urtea lortu egingo da bai niko sustalda <laughs> Eske es, hemen on alda eta txarra alda eta erantzura oso zailiak, dira, dek, daero, oa, egin, egitek ez dagoena da, ez da uste dute, garko bat egin nahi dena, edo egin izan dena beti da, zientzi eta teknika neutroak dira, zuntoa da nola erabiltzen den, eta hori, ez da duztenek, hori, jaber maz eta markus eta ogin gana nahikoa eikoa da, konturatuko ez da, eta teknika munduaren ikuspegi, eta gizonak izakaren ikuspegi, eta guzti baten ondorioz garatu dira, garatu diren bezala. Ta gero harareala Zientziaren garapenari besterik gabe motzin egitea inozoa da. Teknika aurrerapenei esa motzin egitea gezurra izatea zaparte inozoa da. Zientzia gaurrera egingo du, teknikaak aurrera egingo du eta horrek isura eskavantailak dizkio eta arrisku batzuk ere bai, galantza gainera eta hoien aurrean erreflexio egitea eta noski, erreflexio horretan gehiena dakitenek zientzilariek ere parte hartu behar dute horri da itzen dion epizte digabetika behar Oain... orri, behar eh? behar rezkoa hori ba. zer den hona eta zer den txarera bagite oso zahaldea orduan, pixka, pixka bat Orzea arriskuik usteian, zebentaja, horzea pixka bat ditzegit izan horitzatak, gaur egin gizuna. Azia, errazate baterako, zea bantaia ditu genetikak, zerbait esan nahizten duen, hasiak? Bai, bueno, bai. nik, eh, onen inguran, nik, nik bai uste dut, eh, eh, e, zientzia aspekto neutroa dela, ez jakintza, jakintza da, beti da nola aplikatu egiten diren eh, lortutako jakintzak, ez. Nik eh, uste dut dena da, gauzak eh, piskatxo bat eh, lekus, eh, lekuskampo jarri egin direla sarri askotan, ez? Ez ajaratu egin dugula askotan. Ba, nik eh, klonazioaren inguruan, ba, nik ez dakit momentu honetan, zehazke teknikoki posible denala ez, baina ziurrenik hemendik eh, bost urtetara edo asko zeleen teknikoki posible izango da. Baina, galdera da, zertarako egin klonatu pertsona bat, ez? Hori sortzen du, ba bueno, telebistatan eta horrela agertzen da, ez baguda gizonak egiteko, ejércitoak egiteko, alakoak egiteko, ez? Baina pertsona bat klonatzea, eh, aspektu ekonomiko et, eh, oso garestia da, ez da, zoiliko inarrizko ikerketa, baizik eta prozesu guztia, ez? Eta demagon, pertsona bat klonatzea balio dezakela bestakit bostun milio ipestalo. Karo, e, bostun milioi ipestagatik Afrikan zenbat aur erabilidaitezke gudak izan bezala, ez? Hor duan, nik uste dut horren inguruan, gauzak pizkatxo bat lekuskampoat ateratzen ditugula aspektu horretan, ez? Baik.